Dialog între mamă și fică Te văd cu un tip cam spilcuit? De mariaș nu ți-a vorbit? Ba da, chiar ieri mi-a amintit că e un om căsătorit. Slăbiciune După dulciuri fiind mort, a intrat în librărie, cumpărând pentru soție un volum, fire de tort. Dietă pentru el sunt indicate doar produsele lactate. Se îndoapă deci cât șapte numai cu purcei de lapte. Unei ecologiste E o doamnă optimistă în protecția naturii. Ajungând ecologistă poate fi muma pădurii.